Adiós Amboi Més de 40 anys amb tú. Boas tardes señores y señores aquí desde radio samvoy en galegos no vais estaremos dos orñas que van ser a ser azul mar de esteano ¿no? a que estemos juntos aquí uh -huh. eh, cada como cada tarde Cada cadallves sí. estaremos aquí así que se sean ustedes vendidos a esta a Última emisión do ano mil... Dous mil eh, Perdón, 2024 Ben queridos Aqui... ointes. Ben, benvidos, benvidos. Mois boa tarde, xulión. Boa tarde, benvidos, queridos ointes. Un día máis, galegos no máis para todos os outros. Vamos a eh, intentar pasar xuntos dúas oriñas agradables. Con informacións, con noticias, con entrevistas interesantes. Vamos a... Ver. Primero un bocadillo de música no como eh, Exactamente, vamos a dubiar esto con algo de música En esta ocasión vamos a escoitar a que Pagodiño Para poder de, de, ir directamente allí a Galicia Que tenemos eh, a otro lado del fío ¿sí? A una persona que seguro que va, vamos a disfrutar con él Vamos a, llámase Francisco Javier Jardón Bahía Vamos a la musiquiña de roda. Samba de roda da vida. Que girou. Girou. Na roda dá sair a rendada. A moça que tá sarirada. Sariranda. Da vida. Que gere gira faz girar a roda. da vida A do meu Santo queda Que E nas águas que rodeiam A ilha de São Luís o Maranhão Na rodilha e baixo da talha Se mata o poço da negra Que ainda É bola Na curva da vida da velha Que ainda Consolva a criança que chora Pra rodar Na gira Da vida. Que roda A roda se anda A roda é pra rodar Na gira Da vida Que roda Quem é do mar no Não tem soa Chuva, fineta, Virus. Pues vamos a darles buenas tardes a lo primero convidado que tenemos por ahí, a vale. Francisco Javier, que vamos a debullar algo con él. Vamos a la viña. Muy, <ríe> Muy buenas tardes, Francisco Javier. Oh, hola, buenas tardes. Buenas tardes tarde desde, desde Lugo, desde desde Galicia, desde ah. vosso país. Vale. Eh, de, eh, oye, ¿de qué parte de Lugo? Da, da capital, da capital. Eh, Ah, da mesma capital, nada, mira A 100 metros da muralla Vale oh. <risa> Benvido, moitísimas gracias por atendernos Francisco sa, Javier a a a Jardón sempre. Bahía E eh, eh, antes de nada, antes de que se nos esqueza Primeiro de nada, felicitación Se moitos eh, parabéns sa, por ese segundo premio Do certame de poesía Do 38 do certame de poesía Rosalía de Castro Por o, o teu traballo Titulado Froito. Así ah, eh? nada, muchas gracias a vos por llevar tantos años organizando, eh, por ser, bueno, un certame dentro de dos que temos pois, dos máis eh, significativos e importantes porque así o demostra eh, pues pois, moitos poetas e eh, eh, poetisas que, que o conseguiron bueno, ao longo da, da súa historia Bueno mm -hmm. tú engrosalo a nómina precisamente de, eh, de autores e poetas sí. agradecemose ah, moi gusto <risas> Agrecémose moiitísimo que, que nos atendas e eh, eh, bueno pois que, que o primeiro que temos que dicir é que ti non eres novo nesta cuestión poética posto que teño entendido que e a, a, a pos, o acceso da poesía a, a, po, pois no no Francisco Añón hai pouco tempo tamén e que tes publicado algunhas cousas máis e interesantes con respecto ao Lugo tamén, non oficios uh -huh. e tradicións, cousas así. Eh, bueno eh, é verdad que eh, digamos que sempre escribí eh, digamos que foi algo que bueno, que sempre eh, necesitei casi como, como respirar o que pasa que ás veces somos muy preguiceiros e eh, eh, non temos tempo ou non se dan as, as situaciones pero bueno eh, fago como un ejercicio íntimo personal un divertimento casi mm. e bueno, eh, no 2017 eh, bueno, Tomando eh, eh, toá bueno, varias cosas escritas pero sempre acababa destruindo todo ao final, nunca ah. acababa de estar eh, convencido ¿no? conforme y... co que facías ah. eh, como, perdón que conforme eh, con, eh, non estabas conforme con eso que escribías No, no, nunca Nunca llegaba a estar conforme O por, por lo uh -huh. que fuera no acababa de, de creer Que, eh, que tenía cierto sentido uh -huh. eh, Bueno, nada, tomando eh, Unos viños con un amigo Que eh, por cierto es escritor También, si querés sí. Está haciendo una carrera muy boa Que se llama Luis Pérez Que mm. de aquí también de, de Lugo Hombre. Otro, Hombre. otro escritor también, claro que sí, eh, sí, sí, sí. Pues eh, nada, tomando unos viños con él eh, Después ya de unos viños Que ya se dispara un poquito a lengua empezamos a falar un poquinho máis de literatura, que xa falábamos tanto, bueno, dicen de que eu escribía e tal... É dicir, bueno, pues má mándame algo, a ver qué tal. Uh -huh. Eh, ao cabo de un tempo deixo pues mira, pareceme algo máis bodo que do que o mellor eu cría e tal e cual, entonces te este que animar e tal. Y y bueno, pues presente e aquel ave Seo Franciscoaño, estuve a sorte de ter o Oasis sí, sí, sí. eh con libriño que bueno, que tú leias perdidas. Sí, sí. Y eh, con co tempo bueno, seguín escribindo, pero non obsesionándome tampoco por eh, bueno, por por escribir para concursos o para publicaciones porque eso ya digamos que ya requiere vale. otro tipo de, de dinámica. Sí. Eh y eh, depois consegui un outro de relatos breves eh, no Concello de Curtis, ah. y a, y agora uh -huh. oboso, que un polo bueno, muy importante porque para mí concursos o que significa eh, digamos que bueno, no se va en un mal camiño. Ah. Eh, sí, porque eh, no vosso caso o vosso jurado en esa ocasión era un sur grado realmente, bueno, pues sí. eh, de calidad, entonces pues eh, que valoren o que un fai, pues eh, la verdad que Da, da ganas de, de seguir vou che, vou, che ler, vou che ler o que, o que, o que eu escribín ou bueno, anotei como secretario secretario, mm -hmm. pois na, nas conversas e de deliberacións dicían os, os membros dixeron estas frases que eu vou che repetir axéganos un poema de construción moi fluida cunha temática erótico-amatoria construída arredor da apelación a un ti que se infiltra nunha fusión de materias que dilúe os límites do xuseito saliéntase o notable traballo formal e a fundura coa que o autor abre interrogantes de carácter existencial. Erótica, erótica non parece, pero amatorio si sí, non? Sí, sí, <risos> eh, creo que, eh, non sei sé porquê, as veces eh, encaminome en a, a eso, pero, eh, bueno, eh, é verdad que, que bueno, as, as palabras para min son eróticas o uh -huh. eh se decía eh, bueno, pues pois, eh, Octavio Paz sí. eh en uno textos, Pues que eh a veces a a eroticidad digamos que eh, bueno, pues pois, las eh, eh, palabras eh, están intrínseca intrínsecamente unidas y y yo creo que así al final siempre eh, eh cuando escribo al final as veces vai, se me cai, cai a veces se vaíseme cara ese lado, Muy pero en este en este caso quería eh o mellor desnudar as palabras espida ah, ah, que e uh -huh. buscarlles outro eh, novo sentido, que al final uh -huh. eh a poesía tamén lo que trata abrirnos esas novas portas eh, que parece que as palabras de repente descubren eh novos espazos abertos, novos, novos tesoros y nos poden eh, levar eh, a outro lugar. Mm -hmm. e, e foi o que intentei Foi eh, una, un sei, traballo se pero... Un traballo poético diferente diferente porque os propios membros do xurado dixeron bueno, eu tamén con, con, con contra, contrastei precisamente o traballo teu con respecto a que non parecía unha poesía típica propiamente dita na que riman os versos non entonces loxamente a, a, a estructura era completamente diferente novedosa tamén porque non, non, non, non suele aparecer na, nos teis poéticos, pero que eh, bueno, eh, eu atrevo a leerte unha naquiño onde influíron precisamente as decisións para conseguir que fora o so segundo De, decían volme a ler ese aspecto non, sei, non, sei, moi, non son moi bon declamador pero a verdade que tiñas moito sentido esa a, a, repetición que me fixeron facer dos froitos do teu corpo florecesme fazme da tua sede amoras e madurasme esbarome entón pola túa pel e filtrome como a luz da mañá pola túa silveira humida ao día nacido polos semidos teus semidos eh, amorosos e eróticos como acabas de dicirte tamén no? si, sí, eh, un pouco eso eh, neste caso eu eh, o, que, o que pensei é eh, que o bueno, producto de ese xogo eh, cos palabras buscando esa, esa nova dimensión ese decir as palabras ás veces poden se alongar e eh, buscar outro novo camiño, esa nova sorpresa que nos dá. Eh, buscando espilas, eh, de feito nos textos, non, non coloquei ninguna coma, porque sí. parecía como que me sobraban esa, esas pausas. Sí, sí. Eh, entonces, o, o que eh, é erótico, pero creo que en este caso non non busquei unha eroticidade eroticidade corporal, sí. é dicir que si que busquei unha eroticidade coas palabras verbal. O resultado sería o poema en sí, digamos. Eh, sí. Eso que, o que intentei. <ríe> sí, con respecto a, a precisamente a, a puntuación, é dicir puntos ou comas, algúns eh, diseron imita a a traxectoria heteropédriana, o otero, de, de oteropedraio porque oteropedraio tamén tamén escribía de tal xeito que a, a su, o, O seu, non sei, o seu verbo por exemplo, pois non aparecían no seu verbo, non aparecen moitas das súas narracións, non aparecen comas casi ningumaha non. Sí, caramba, eso son eh, palabras mayores. Non sei se eu pensara nesa eh, uh -huh. pues, <ríe> nesa identificación, pero, bueno, é eh, eh, un halago eh, para mí, bueno, lógicamente. A, lógicamente, o xurado, pues, eso, analizou-no todo, e, en realidade pois pues, okay. digo-che que estivemos nada menos que tres horas deliberando entre todos os... Sí, un bueno. pouquinho, eh. Un pouquinho. Un, un certame pues seguramente onde vence que se presenta centro eh, ah. de calidade porque además temos sí. a sorte en Galicia sí. eh Últimamente... ter, un, un, unha poesía eh, eh, eh, con esto creo que no me equivoco se digo a nivel europeo ou, ou mundial. Sí, sí, sí. Eh, estamos na na top. Eu humildamente no no me quero meter aí. Eh, sino que eu quero decir que eh os concursos nunha lingua eh, digamos minoritaria como como a nosa hai un, un xeito de poder chegar a publicación. Mm ao final, eh, digamos eh, o, que, o que a maior parte da xente que escribe quere e entonces eh, son moi concurridos e eh, moi competidos, así uh -huh. que nada, eh, valorase aínda máis, era pues, a fortuna Pois pues iso, o que nos quereíamos era darlle a conhecer a toda xente que ti focho son gañador e que os nosos ointes e seguidores bueno, xa se poñan, a mellor alguna paixininha tes ou algún blog donde poidan eh, garabellar para atopar algunha uh -huh. das túas creacións poéticas sí, ou literarias A, a, a verdade é que non É unha persoa bastante tímida <risa> <risa> bueno, pues, pues morto, ahora... eh, Incluso eh, no 2017 eh, foi a primeira vez que lle dixen a xente que, que escribía uh -huh. incluso a miña familia era como un segredo que tiña aí uh -huh. íntimo. Entonces, eh, sí que non teño ningún tipo de, de redes sociais ni, ni nada uh -huh. y eh, bueno, eh eu o meu camiño é seguir divertíndome, pasando ben, uh -huh. aprendendo uh -huh. y a ver se si no futuro podo chegar a ter alguna algunha publicación individual propia, uh -huh. sería o meu, como, o meu objetivo meu obxetivo, si. Pois isto quería preguntarse se onde o oh, oh, podo a topar este libro en lugo? e eh, As paisaxes perdidas, o primeiro... Sí, no si, sí, as paisaxes o, perdidas. Si, sí. sí. ese, ese libro é unha... Eh, digamos que no, no Acesit eh, que gañeido Español, uh -huh. eh, o francisco añón, o primeiro, o gañador, eh, fai unha publicación individual, uh -huh. e despois o, a persoa que leva o Acesit, bueno, incluso dentro dunha eh, publicación... Mm. eh digamos eh geral mm. eh coas co posicias que bueno que eh, co, gañan ese concurso porque tamén mm -hmm. hai otro tipo de categorías de nenos, mm -hmm. etcétera. Entonces eh, a única maneira eh sería probablemente solicitarlo ao ao concello de, de Serra de Outes, que o, o organizador. O organizado, eh, ¿no? Eh, sí. Sí, sería Porque eu, eu agora mesmo eh, Tería que mirar na casa Non sei se me queda un ou dos Porque repartín os poucos que tiña uh -huh. Pero despois se si falamos eh, Eu estou disposto a defenderme del eh, uh -huh. enviá, Enviárvolo eh, Para que vos quede na, na asociación é, eh, que, non sei, non... é que este Me parece a min Que te, que me guba o, o, o que se leu del Gostou-me moito Ah, pero este é outra historia eh? o, o, Ese é o poema que el presentou Bueno, já, no, pero no sei que Ten potencia ese libro Posiblemente, sí, sí <risas> Bueno, pues, <risas> senón non tiñan accesi Escoita, a, Francisco Javier esco, o, o, o asunto é que Ti estás traballando xa para poder mm, Dar a coñecer Algúnas das túas creacións máis Pero eu animo por o feito de que, o mellor uh, creando un pequeno blog non, onde, onde poidas seguir divertíndote como dix ti, escribindo e eh, dando a conhecer a túa creatividade poética ou literaria ou lingüística ou, de contacontos, o que te pareza a verdade é que eh, eh, eso tamén dá un poquinho máis de visibilidade o teu... Sí. Non, non sabes, eh, por iso sí, eh, te animo por iso te animo, ¿no? nada eh, máis que te dicía por iso, non? Es cierto, os centíos, eh, bueno, as redes sociais, os blogs, eh, etcétera, tenían unha, eh, bueno, dimensión eh, gigantesca, eh, moitísimas veces podes achegar a lugares onde eh, con publicacións eh, en papel tradicionais non non se chega. Pero eh, sí que, bueno, guardo ahí esa, esa pequeña, no sé si es una cuestión de personalidad Alguna vez también me invitaron a algún acto a recitar Y eh, eh, tampoco me siento muy buen recitador Entonces, bueno, en, intento esquivar eso Pero bueno, paseño a paseño Vais espaciendo un camiño Eso. Es. Moi ben, moi ben. Eso. Pois, es. pues, pues nada, que que en no ora boa, ou que si che vou a decir eh, o noso mm, Albacea que Antonio Díaz eh, o que di, di, dirixe a nosa revista Lúa Nova, pois pues, xa ten previsto pois pues, eh, publicar no, no seguinte número o, os gañadores. Y entonces, eh se si a ti se si che ocorre algún tipo de ilustración para para ese eh, eh, texto, pois pues, eh, pois pues, faznoslo chegar. Ese non, pois xa sabes que se publicará. Antes de publicalo, o mellor o que podemos facer é enviarche as eh, galeradas para que vexes como vai a quedar. Vale, eh, de acordo. Eh, vou xo comentar a miña cuñada que eh, fai unhas ilustracións moi bonitas, hmm. pero pasas un pouquinho eh, tamén que non acaba de eh, de, de creo, soltarse. Entón, a ver se si se animara. Eh, vale. Se se anima, pois pues, uh -huh. eh, envióvalo con todo gusto e... Y... Y... bueno, que que a ver que me <risas> Eu solamente te aviso polo feito de que se vai a publicar, o sea, a final de mes, xa teremos vale. a, a, a composición maquetada máis ou menos, esiro si sabemos que como vai a ir máis, pois a publicación farase no primeiro trimestre do ano 2025. Vale. Bueno. Eh, eh, con respecto ao premio Pois xa sabes eh, A asociación xa se porán en contacto contigo Dentre dende a, a zona digo De, de gastos e de, de, de dinheiro Para que Se eh, poidan facer o ingreso correspondente E me parece que se pedirán datos entonces Xa, xa bueno, máis adentro Non que non no, no, no hai ningún, eh, ningún problema Con, con eso Para min o premio xa eh, Eso foi Sí. Eh, bueno, pues eh, ya obtiven, o otro pues probablemente terei que invitar a, a unos viños o, o, o alguna empanada, o algo, algo me pedirán, seguro. O calla, o calla. Muy bien, muy bien. Ah, sí. Pues nada, si tienes alguna cosa Empanada, que... Lina, a Porta de San Pedro. Ya, sí, ah, sí, sí, exacto, sí. Ahí, bueno, estaba Madrid, ahora eh, ya sí. hace tiempo que, que sí, ya no trabajan... Eso... Pero, pero bueno, hay hay hay queda un lugar eh, que merece sí, la pena, sí, sí y tanto. <ríe> es, eh, nada, yo eh, simplemente nada, quería eso eh agradecervos eh, moltísimo. Eh, espero algún día Eh, un viaxe pendente ao CNEDs en Barcelona, e eh, si, si, se dan as circunstancias Se me podo chegar a vosa asociación, simplemente por saud saudalos, eh, sería eh, perfecto. Ese non, a felicitarvos polo traballo eh, que facedes, porque Galicia físicamente está onde está, na beira do Atlántico, pero sempre está no corazón ondea un galego, que fale galego ou que uh -huh o que sinta eh, o país. Entonces, eh, nada, felicitar vos asociación. Eu xa eh desde facia tempo tive a sorte de coñecer a a Dario San Cabana, pero uh -huh. en Lugo, eh, sei que, que gañara fai moltísimos anos eh, o vosso certame, así que eu, eh xa, xa o conhecía, un certame moi conhecido dentro da uh -huh. da gente que, que escribe, e eh, iso eh, a, a continuar porque eh Ten moito prestixo e, e merece a pena. E, nada, eso, un saúdo moi forte para todos os membros da asociación, para toda a xente galega de, de Barcelona, de Cataluña... E e pois, nada que pasen todos, moi bon nadal. Pois os galegos do, do Mediterráneo agradecemos xo moitísimo eh, aparte de que tanto, agradecemos, y, e tanto que sí eh, aparte de que xo agradecemos pois si, si por algún momento xa tes o noso contacto, por co algún momento ti apareces por aquí, por, es, por esa zona erótica tamén que o, o, o pene des o pene. Seguro. <risas> pois, se, <risas> <risas> <risas> seguro seguro que estaremos encantados de saudarte, eh, pasar mm. un, un de conversa contigo que Seguro que será moi, moi Interesante bueno, Traemolo aquí aos estudios bueno, sí, tanto da, con un sitio, un, un, unha, unha emisora Como a outro caso É que, que sentimos nos orgullosos E honrados pola túa participación eh, Volvemos a repetir a, a, As felicitacións Continúa con, con esa trayectoria creativa Tan interesante, tan bonita, tan feiticeira Que é a poesía Que é oh. eh, a que nunca minte Según dicen a maior parte dos seus autores no, A poesía non minte nunca Nunca, nunca nunca A, a poesía é un, un camiño de rebeldía ante a sí, realidade eh. que a veces é un pouco bueno, un pouco fea e ábrenos eso, novas por para as novas realidades que, que merecen a pena tamén. Y tanto pena. Pues, Bueno, Po pues paga pena aproveitar tamén para felicitarte estass datas de, de Nadal e eh, que teñas un vindeiro mm. ano novo xeo de ventura e prosperidade. Nada, eh, sí. muchas gracias y eh, nada, una, una aperta muy fuerte para... Igualmente para, para ti, Atlantisco. No, nada, un saludo, adeus, adeus. Adeus.